Наступні півхвилини, після того, як спалах мого першого пострілу освітив темний зал, найстрашніший кошмар у моєму житті. Ні, не так. Не підходить жодне слово. Це були немислимі жах і біль. Найнеймовірніші, які тільки здатна відчувати жива істота. У мене досі залишився страх суцільної пітьми. Я не боюся спати вночі або що, але опинившись у цілковитій темряві, Знову і знову відчуваю приплив неконтрольованого тваринного жаху. Адже тоді, на іспиті в токійській штаб-квартирі, щойно я натиснув на спуск пістолета, звірі кинулося на мене і розірвали на шматки. Буквально. І я все відчував. Як мені відірвали ногу, як викололи око, як розпороли живіт, як одна із тварюк Сунуло озброєну хеліцерем голову мені в рану вирвавши звідти нутрощі. Я кричав і стріляв, стріляв і кричав, намагаючись перед смертю вбити якнайбільше тварюк. Коли руку зі зброєю відірвав один із павуків, я встиг всадити великий палець іншої руки, йому в око. Далі я нічого не пам'ятаю. Я помер. Фахівці корпусу, сидячи пізніше перед моніторами, ретельно аналізували запис, вивчаючи, як довго я чинив опір, зіставляючи мою поведінку з графіком інтенсивності болю. Медики корпусу дають 10% гарантію повного одужання. Фізично організм не страждає. І якщо не зважати на синці чи опіки, усе те, що мозок здатний створити сам. Ти приходиш до тями. І виявляєш, що живий і цілком здоровий, хіба що вкрай виснажений. Але те, як помирав, віддаючи своє життя крапля за краплею, ти не зможеш забути вже ніколи. Я обсмикнув на собі зручну польову форму. Значно краще, ніж у скафандрі. Повісив на пояс пістолет і глянув на годинник. До 15 хвилин. Устугнув випити кави. А може, я подивився на Вірунчика, що схилилася над валізою. Ох, якби не Ельза! Проходячи повз Вірку, не стримався і як хлопчисько легенько їй ляснув. Випроставшись, вона уважно дивилася мені в очі, тим самим професійним поглядом, який я колись помилково сприйняв за сповнений ніжності і замилування погляд закоханої. Хоча ні. Цього разу ніжності і кохання в ньому були найсправжнісінькими. А тоді? Тоді, якби не моя помилка, я б ні не зважився кинутися на штурм такої неприступної фортеці, якою здавалася Віра. Тож мав усі причини і далі любити цей погляд, навіть дізнавшись про його реальне походження. «Ти знову дивишся так, ніби я всього лише клієнт», – з усмішкою сказав я. «Ми не кажемо, клієнт, мій любий, ти явно переплутав із якоюсь іншою жіночою професією». Віра навмисно додала в голос Металу. «Але було ясно, що це вона. Звісно ж, не серйозно». «А як ви кажете?» «Тепер я вже ніяк не кажу. Дякую, що твої нелюбові до контрацептивів». Уїдливо відповіла вона. «Можна подумати, ти не хотіла дитини». Я ніжно обійняв її, зазираючи в очі. Віра склала руки на грудях, показуючи, що обіймати у відповідь вона не збирається. Хотіла, звісно, дурнику. Не планувала це так, а планувала, між іншим, розбудовувати кар'єру. То як у вас називалися клієнти? Тобі занадто сподобається це слово. Ну то промов його. Не заслужив. Вона спробувала вислизнути з моїх обіймів, але я її не дав. Добре, занудо, скажу, тільки не зазнавайся. Учасників телепрограм називають героями, дорогенький, але нічого спільного з героїзмом це немає. Герой? То от чому ти так дивилася? Я милувалася своєю роботою, задавай І Віра з усмішкою виборсалася з моїх обіймів, і взялася знову розкладати речі. Коли ми познайомилися, вона працювала гримером в одному телешоу. Та програма була присвячена подіям на Проксимі, і редакторам знадобився простих солдат, як оце я. З огляду на те, що я був одним із двох уцілілих бійців свого взводу, ну і та обставина, що захворів герой, якого редактори знайшли першого, я їм цілковито підійшов. Опинившись у кріслі гримерки, я нервувався, принюхувався до запахів косметики і був готовий запротестувати, якщо зі мною спробують вчинити якусь дурню, типу нафарбувати губи. Я чув, що в телешоу таке роблять навіть чоловікам. Інакше на загальному плані губ зовсім не видно на екрані. Але оскільки адміністраторка, яка привела мене сюди, пішла, а нікого іншого в гримерці не було, мені лишалося тільки нервово принюхуватися, ніби псові у ветеринарній клініці. Бракувало, щоб товариші по службі побачили мене наквацьованим помадою. Доброго дня, пролунав у мене за спиною приємний жіночий голос. І я із задоволенням відзначив, що дівчина, яка мала взятися за мою зовнішність, була дуже симпатична. Її фігура, попри мініатюрність, мала всі необхідні чесноти привабливої жінки, включно з увиразненим одягом грудьми і круглими стегнами. Густа були тонкі, але це зовсім не псувало враження, робило акуратненький ротик іще витонченшим. Її обличчя гармонійно поєднало азійські та європейські риси. Носик був крихітний і водночас аристократичний такий зазвичай малюють мультиплікаційним принцесам. А очі, насправді не такі великі, на майже ляльковому личку видавалися величезними. Так, вона повела рукою над трьомо, де в ідеальному порядку немов знаряддя тортур були розкладені пензлики, спонжі, щипці, гребінці, хто зна, що ще. Мабуть, помітивши, як чіпко мій погляд стежить за кожним її рухом, вона поблажливо всміхнулася. Не хвилюйтеся, я тільки легенько припудрю обличчя, щоб ви не блищали, і отут під очі накладу трішки тону. Поки вона це робила, я залюбки розглядав її уста й очі, почувши сумішне зручності й хвилювання від того, що обличчя незнайомої красуні так близько від мого. Іноді мені було б досить необережного руху, щоб наші губи зіткнулися. І тут вона, трохи відхилившись, подивилася на мене тим самим поглядом, як його змалювали. Уявіть собі, гарну дівчину, яка нахилилася до вас так близько, аж ви відчуваєте її м'ятний подих на щоці. І очі цієї дівчини фокусуються на вашій шиї, губах, очах, вашому волосі і знову повертаються до губ. А її вуста цієї миті Розтягується в ледь помітній усмішці, ніби вона ніколи в житті не бачила такого красивого чоловіка. Ніби вона тане від розчулення, вивчаючи кожну рису вашого обличчя. Тоді я був готовий заприсягтися, що найдужче на світі вона хоче мене поцілувати і що сили намагається притломити це бажання. Її вуста наблизилася до моїх іще ближче. Я майже відчув її обережний цілунок, звісно, лише в моїй уяві. А вона, вона з невимовною ніжністю подивилася мені в очі, здавалася у саму душу і, схиливши голову на бік, повільно прибрала пасму волосся з мого чола. Насправді, це був усього лише оцінювальний погляд гримерки, яка мала хороший настрій. Але як я міг це знати? І якби наступним рухом вона поклала свою маленьку долоню на мою щуку, я сприйняв би це як природне продовження того погляду. І тоді я би просто заплющив очі, дозволивши своєму обличчю насолоджуватися п'янкою прохолодою її шкіри, на своєму серцю з гуркутом упасти до її ніг. Але замість цього... Вона раптом схопила балони з лаком для волосся, і перш ніж я встиг нагадати їй про обіцянку тільки легелько припудрити, оповила мене їдкою хмарою з аерозолю. «Завсім трохи», – сказала вона, спритно прикривши мої очі долоною від струменю лаку. «Ось і все».